зловісно зрадів і витріщився на жінку-магазаник. «Він же? Або що?» – сполохано запитала вдова. «Ти зовсім обезгуздила чи як? За такого викрутня йти?» «Чого ж він викрутень?» – зойкнула Василина, її округле обличчя взялося тривогою. «Це ти його завтра сама запитай. Він перелесник забив тобі солодкою підмовою облудою баки, а ти одразу й повірила? Як же було не повірити, коли ніхто так гарно не називав мене? У голосі Василини вже накипали сльози. Кажіть, що ви знаєте про нього? От ходім до хати, я тобі розповім про цього випортка. В оселі магазаник засвітив недогорок свічечки і став насупроти розтривоженої жінки, яка то біліла, то червоніла. Слухай тепер. Це добре, що ти вчасно навідалася до мене, а то пішла б на зламану голову, «Кундрик у тебе ще не видурив «Хотів продати їх на ярмаку». «От бачиш, йому головне в любощах видурити чиюсь копійку, а потім шукає воліві Кундрика. Він же вибрудок одразу трьом жінкам голову морочить. А тепер на четверту чи на її воли накинув більма?» «Звідки ж ви знаєте?» «Бо твій Кундрик аж труситься розказати комусь про свої мартопляцтва». «От і нещодавно зачаркою теревени про всіх своїх полюбовниць, що вони мають у дворі у в постелі!» Він невстедливим вдався. Від його мови і в мене влиця від сором горіли. «Боже мій, за що ж така наруга? Гнів спалахнув на обличчі Василини, та вона одразу ж затулила його руками і заплакала. «Не плач, бідолашна!» Вприту підійшов до неї магазаник, почав витирати її сльози, що просочилися між пальцями а потім злегка пригорнув жінку, заворокотів їй у вухо співчуття. "Безщасниця ти моя, безщасниця. І сталося диво. Ведова не вирвалась із його обійнів, не вдарила його по руках, не вивільнилась, коли він почав її цілувати. Чи обайдужила, чи забулась вона? Тріснув, зітхнув і погасне догорок свічечки. Магазанник щільніше притулив до себе жінку, поцілував її брови, від яких теж віяло Ромашкою і житом, і знову вдова нічого. Тоді, вірячи й не вірячи у своє чоловіче щастя, він обережно підвів її до постелі. Незрозуміла й жадана, вона мовчки лягла біля нього, і він припав головою до її вистиглих перс, що чекали дитини, а дочекалися полюбовника. Він не пам'ятав, як провалився у п'янь снів, що гудів йому по всьому тілі, а прокинувся одне втішного жіночого плачу. Сівши на постелі, перелякано запитав, «Чого ти, Василинко? Чого?» і потягнувся до неї. «Пропав мій вік! Ой, пропав!» – голосила вона, стоячи біля ліжка. «Чого ж він пропав?» – почав заспокоювати її руками і поцілунками – Моя вже не жінка, а полюбовниця. Будьте прокляті, ви всі ненаситці. А полюбовниця хіба не жінки? Їх і царі, і королі, шанували. Не знайшов кращої відповіді, пригорнув Василину, а вона його люто вдарила по русі. От цього вже не треба, посміхнувся їй, бо не відчував у тілі болю, а тільки хвилі любощів і вдоми. Таки не треба, погодилась вона, і поклала його руку на вогті Оцліз груди Він знову хмеліючи Потягнувся до них Лягай, Василинко, ще не світає Тепер мені все одно Тогою і прощанням І чимось дорогим для неї Безнадійно зітхнула вона А з лісу не гадано Долинув голос любові Та мала нічка Петрівочка Не виспалась. Наша дівчика. І ще для когось пролетів, а комусь відсочився рік, і посивіла матір земля, мружачись під метелицями, вже думала про березень. На Поділлі майже ніколи на Петра Верги не розбиваються криги. У нас криги розбиває блакитний березень. Спочатку він порубкує по лісах. Видобуває з-під снігу ще нерозщібнуті підсніжники, потім розморожує сік у березі, і коли вона блисне щасною сльозою, йде на річки озера. Під його ходою на плесах починають світити вимоїни і прокидаються льодоколи, поведуть своїми срібними смичками і вже тільки прислухається.